Alhamdulillahi Rabbilalamin, <clears throat> wassalatu wassalamu ala išrafil anbija i wal mursalin, <clears throat> nebina Muhammedin wa alali i wasahbija i džme'in, uvažna vraća, poštovane sestre, uvaženi gledateli, mi se vraćamo komentaru hadisa iz vjerodostalne zbirke imama Buharije, poglavlje edeba i poglavlje etike. Počeli smo samo jedan hadis u kojem imam Buharija počinje da govori kakav je bio odnos Božeg poslanika, ali i salatu wasalam, prema djeci, Nakon što smo govorili odnos prema roditeljima, nakon toga, znači, odnos prema rodbini, logično je nekim, hajde kažemo, e Logičnim slijedom je kako je Allaho poslanik Ali Seleetu Selam odnosio se prema djeci, pa smo citirali onaj poznati hadis od Umu Halid, koji je Allaho poslanik Ali se letu Selam vidio u jednoj lijepoj odjeći, pa je pohvalio do te da je dopustio da se igra sa njegovim poslaničkim pečatom na njegovim lijeđima. Nakon toga, 5994. hadis govori se, od uh, Ebu Nu'mana, bio sam svjedok kada je Ibnu Omara, radijalahu ta'anu, jedan čovjek pitao za krv komarca. Pa ga je Ibnu Omer upitao, odakle si? Iz Iraka odgovorio. Tada je Ibnu Omer rekao, pogledajte ovoga, pita me za krv komarca, a ubili su vjerovjesnikov sallallahu alaihi ve selleme, unuka Huseina. Svojim sam ušiju kada je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve selleme rekao, njih su dvojica na ovom svijetu, moja dva cvijeta, bosiljka. Pogledajte, Pogledajte jedan hadis kojeg Imam Buharija citira, znači samo zbog zadnjih riječi, iako pažnja, generalno gledajući, sva u hadisu usmjera na nešto drugo. Prenosi ovaj Ebu Nu'man da je bio svjedok kada je čovjek došao Ibn Omer. Abdullah Ibn Omer, sin Omerovom, dolazi mu čovjek. Abdullah Ibn Omer je bio poznat da je dosjedno slijedio Boži poslanika, pa mu dolazi čovjek i pita ga propis krvi komarca ili mušice ili nečega znači od tih insekata. Pa kaže Abdullah ibn Omer, nije mogao da otrpi, pa mu kaže, pogledajte ovoga, odakle si iz Iraka? Pa kaže, vi ste... Pustili krv, ubili ste nedužnog unuka Božijeg poslanika Ali se latu selam Husajn radiallahu taala anhu, asada dolazite i pitate kakav je propis krvi komarca. Vi se trebali, to su vaši prioriteti u životu. Vi se trebali da pitate o krvi i o vašem postupku kada ste ubijali unuka Božih poslanika i onda on kaže a ja sam čuo Allaho poslanika ali sram, do Hasanu i Husseinu kaže njih dvojica Hasan i Hussein na ovom svijetu moja su dva ili dva bosiljka. Kaži islamsko učenjaci, komentar ovog hadisa jeste kao što se mi, e, cvijeće, znači bukje cvijeća miriše i hajde da kažemo, čovjek uživa u tom cijeću, tako je Allah poslanik izražava svoj odnos prema njegovim unucima, kaže oni su moje mirisno cijeće, oni su moji bosiljci, znači moj odnos prema njima je kao što čovjek se odnosi prema mirisnom cijeću. <clears throat> Nakon toga 25.995. hadis od Aiši radijallahu ta'ala prenosi se da je kazala došla mi je žena koja je prosjačila sa dvije male djevojčice. Kod mene se zatekla samo jedna jedina hurma, jedna datula pa sam joj dala tu datulu ali ju je ona popolovila svojim djevojčicama a zatim ustala je otišla. Dovalo je ušao Allah poslanika alisa alatu wasalam pa sam to ispričala a on reče ko bude ime obskrbi ovije djevojčice i prema njimo lijepo se odnosio i postupao, one će mu biti zaštita od vatri. Jedan veoma lijep interesantan hadijs koji nosi u sebi mnogo mnogo koristi a išala Allah, je Allah pripovijeda da jednog dana došla kod nje prosjakinja i ta prosjakinja sa sumom imala je dvije djevojčice. Kaže Iša, ja u svojoj kući nisam našla ništa do jednu datuma. Allahu ekber. Allahu ekber. Pogledajte, pogledajte skromnost te kući božjih poslanika. On je bio presednik državi. On je bio znači najodabraniji Allahu u robkoj i korača zemljom. Da je htjeo da znači brdo zlata ima, uzvišenje Allah bi mu to dao u njegovoj kući samo jedna datula. Ne da je to, hajde da kažemo, zdjela datula. Jedna datula, samo jedna, jedna šljiva, kao kodna šljiva. S druge strane, pogledajte Aishu radijallahu talana i njeno dobročinjstvo. Pogledajte njenu darežljivost, umjesto da kažeš šta znači jedna datula, to ću ja pojesti, nemam ništa i to je to, Aisha kaže pa sam toj ženi dala. Prvo, znači imamo korist iz ovog hadisa kako skromno je živio Allahu poslanik sa svojim suprugama, jedna stvar. Druga stvar, velika korist Aiša daje tu datulu, ne pocijenjuje Sadaku. Nama se ne rije tko desi da nam neko traži Sadaku, imao možda pola marke ili deset feninga, pa gdje ću to dati? Dadni! Aiša je dala Sadaku jednu datulu. Kaže, treća korist iz ovog događaja, ta žena Nije sebi uzela tu datunu, već je uzela popolovila je tu datunu i dala tim djevojčicama. Allahu ekber. Pa taj prizor koji je vidila ta uh, Aisha od te ženi zadivio je. Pogledajte kolika je ljubav roditelja prema djetetu. Allahu ekber. Kolika je ljubav roditelja prema djetetu. Ja sam o tome nekada govorio kada bi samo djeca, kada bi naši umladinci Kada bi samo djeca, kada bi naši umladinci svatili koliko njihovi roditelji njih voli. Koliko njihovi roditelji želi da oni uspiju u životu. Koliko njihovi roditelji paze na njih i koliko bu voljeli da uspiju u životu onome što im koristi. Koliko je teško roditeljima kada vide njihovo dijete da ne uči u školi. Da da znači da ide, e, konzumira alkohol, konzumira duhan, konzumira nargilu, da laže, da ima kriminalni dosije i tako i tako. Kako to teško pada roditeljima. Pogledajte, ove žene uzima datulu polovi i datulu i daje da jednoj čerci i drugoj čerci i pa pola datule. Pa je to fasciniralo, a išao radijallahu ta' ranha, pa kada je došao Allahoposlanik, ona mu je to ispričala. Nije mogla znači da mu to ne ispriča, pa Allahoposlanik alaih salatu wasalam kaže, ko bude Znači jednostavno obskrbljeni ko bude nadzirao i odgajao kaže nešto od svoje ženske djece. Mi smo jučer o tom i govorili da Allahoposlanik u irodoslovom hadisu kazao ko ima dne tri djevojčice pa bude pažljiv prema njima i lijepo i odgoji do njihovog punoljetstva one će mu biti zastor od dva tri. Pa je ustala jedna žena i kazala Allahoposlanići a šta je ko ima dne dvije djevojčice pa je Allahoposlanik kazao i dvije djevojčice. N znači tu je vjerodostan hadis ima hadis da je pitali i za jednu, al taj hadis pitanje je da li vjerodostojan, ali vjerodostan hadis da Allahu poslaniku li se rasul kazao ko ima dvije djevojčice i bude pazio na njih, odgajao ih, one će mu biti zastor i zaštita od vatri. Pa u ovom hadisu Allahu poslaniku li se letu selam kaže ko bude imao nadzor nad nekom ženskom djecu pa se prema njima bude lijepo ophodio i ponašao, odgajao i one će mu biti zaštita od vatri. Ali Allah najbolje zna, znači Imam Buhari ovaj hadis je citirao ovdje zbog dvije stvari, zbog odnosa ovej majke, prosjakinje prema njeznoj djeci, a s druge strane zbog toga što je Allahoposlanik posebnu nagradu obećao onima koji se brinu i paziju i odgajaju žensku djecu. Pa smo sinoć govorili da je bilo selefa, ljudi iz prvih generacija koji su ispravno razumijevali vjeru, pa kada bi žena rodila znači muško dijete, oni bi govorili za muško dijete ne postoje nikakve posebne nagrade već posebne nagrade su za žensku djecu i nažalost i mi danas imamo imamo e, naroda koji je potegao tu genetiku džahilijetsku pa ljudi kritikuju svoje supruge kada im supruga rodi jedno, dvoje ili troje ženske djece umjesto da ljubi tu suprugu i da i nagrađuje što je rodila, što je djete zdravo, što, je, što bi rekao naš narod tupavo I putem tije dječice može zaraditi dženet, čovjek dođe na muku, pristaje ženi i kaže što si rodila djete žensko, još ako jedno djete rodi žensko, ja ću te razvesti. Pravi onaj pravca ti džahilijet. Nakon toga, nakon toga 5.996. hadis, kaže se, Od Ebu Katadi, radijallahu ta'ala, izašao je pred nas postanika Allahoposlanika, alih salatu Selam, sa umamom bint Ebu El'as. Na ramenima i tako klanjaju spuštajući kada bi bio na ruku i dižući kada bi se on dizao. Ovaj hadis je ovdje spominut u jednoj kraćoj verziji, po spominut je on na drugim mjestima u jednoj široj verziji, ali, znači, pogledajte odnosa Allahoposlanika. Svi ovi sada hadisi, imam Buharija, želi da nam pojasni kako se Allahoposlanik odnosio prema djeci. Pa kaže Ebu Katade jedne prilike Allahu poslanik je izišao da nas predvodi u džemat, Allahu Ekber. Predvodi Božiji poslanik, ali se letu Selam džemat na svoja ramena ili u svoje naručje uzeo je svoju unuku u mamu i tako klanjao. Klanja i drži dijete. Kada ode na seždu i na ruku spusti dijete. Opet kad ustane na drugi rekat, opet uzme svoje dijete. Pogledajte milosti Allahu poslanika, ali se letu eselam prema djeci. Imamo vjerodoštvene hadise da stoji da je Allahopostanik Ali Seleat Veseram znao biti na Mimberi. Drži, drži hudbu i vidi Hasana ili Husejna kako idu maleh na djetica uh, padaju, ono, hajde kažemo, komala djeca idaju idu a Allahopostanik siđe sa Mimberi uzme i povede i postavi se, pored sebe na Mimberu. Jedne prilike, jedan od Asaba Znači kranjao je sa Božijim poslanikom pa se odužila sežda Božijeg poslanika izuzetno dugo. Kaže pa još nisam mogao udoliti pa sam podigla u glavu da vidim da se nije šta vandredno desilo Božijim poslaniku pa sam vidio njegovog unuka da je zajahao na lijeđa Božijeg poslanika i sjedi i tako. Pa sam se kaže vratio na seždu pa je Božji poslanik nakon namaza pojasnio a sabma kaže Možda se čudite zašto sam odužio seždo, kaže ovaj moj sinčić, iako je to unuk. Moj unuk ovaj, kaže, zajahao me, bukvalno, pa nisam tijel da mu remetim njegov ugođaj i čef, doko on nije sam sišao sa mene, nisam tijel da se vratim sa seždi. U ovom hadisu kojeg ima Buharija ovdje citirao, Allah poslani i klanja sa svojim unukom i nosi je u naruču. Zamislite danas šta bi naš džemat uradio kada bi došao imam sa svojim djetetom i klanjao i u naručju držao svoje djete. ali pogledajte asabe i pogledajte Allahu poslanika li se lettu selam zatosmo juči i kazali laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene do istovi Allahu poslaniku imate divan uzor Znači nama nije problem ako naša djeca idu u e, nargila barove, ako idu u kafane, ali ako dođu u džamiju to je najveći problem što će djeca u džamiji, ne možemo mi kao ne možemo mi klanjati od djeci. Nakon <tip> toga u hadisu o Debu Hureyri, hadis 5.997. o Debu Hureyri radi Allah se prenosi da je kazao Allah poslanika ali se lalatu salam je Hasana. Sin Alinog u prisustvu, a koji se zvao Akra ibn Habis et-Tamimi, koji kod njega sjedio pa je Akra rekao, ja imam desetoro djeci, ali nikada ni jedno nisam poljubio. Tada je Allah poslanik Selam, pogledao njega i rekao mu, ko prema drugima nije milostiv, neće ni drugi biti milostivi prema njemu. Allahu akbar, pogledajte, ono što mene fascinira u ovom hadisu jeste činjenica Kakvi su ljudi bili kojima je Allah uposlanik poslan? Ti, ajde da kažemo, ljudi iz pustinje, kako je njihovo srce bilo tvrdo da čovjek je vidio Božijeg poslanika kako ljubi svoga unuka. Pa se začudio, kaže, zar vi ljubite svoju djecu? Ja, kaže, imam desetero djeci. Nikad ni jedno od te svoje djece nisam poljubio. Allahu akbar, Allahu akbar. Pa je Allah posanik a.s. rekao onaj hadis koji je opet isto jedno veliko pravilo u obhođenju prema ljudima. Allah posanik a.s. kaže Men le jerham le jurham onaj ko nije milostiv ni prema njemu se neće biti milostivo ni od strani ljudi niti od strani uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa znači ono što možemo iz ovog hadisa naučiti jeste da je Lao poslanik Ali seletu sram njegov sunnet je bio da je ljubio svoju djecu da je ljubio svoja znači unuke Isto tako da srca ljudi kojima Allah poslanik Ali selatu ve selam poslan zaista znači čudo da čovjek kaže sam o sebi da je to neko njemu rekao možda bi rekli pa dobro nisi vidio možda ne znaš čovjek sam o sebi kaže ja imam 10 rodjeci nikad ni jedno nisam poljubio Allahu ekbar pomond pa Allaho poslanik jednostavno bukvalno ono no comment šta ti mogu ja Imate drugi rivajete u kojima kaže šta ti ja mogu ako je Allah iz svoga srca izvukao i uzeo milost i rahmet. Kaže Allahu poslanik La jerhamu, la jerhamu, men la jurham. Men la jerham, la jurham, onaj ko nije milostiv neće se ni prema njemu biti milostivo. U hadisu 5.998. Odajiši radi Allahu ta'ala prenosi da je kazala jedan beduin došao je kod Allahu poslanika se letu selam i rekao mu je vi ljubite djecu a mi ne ljubimo. Kaže Allahu poslaniku i rekao ja nisam kriv što ti je Allah iz srca uklonio milost. Rekao je uzi, rekao je se letu selam. Čovjek se čudi kaže vi ljubite djecu mi ne ljubimo. Allahu poslanik mu odgovara i kaže šta ti ja mogu ako je uznišeni Allah subhanahu wa ta'ala iz tvoga srca uklonio milost i rahmet prema dječici. Zato je čudno eh, kad insan sluša i čita šta se, desilo, šta se znalo desiti u zadnjoj agresiji eh, kroz koju su prošli bošnjaci eh, muslimani u Bosni, kada vidite kako su neprijateljski vojnici znali biti eh, neraspoloženi prema dječici. Dijete koji se tek rodi da ljudi uzmu i da mu otkinu glavu i da ga ubiju. Znači koliko je to daleko od insanstva, ostavi religiju, ostavi, ostavi vjeru. Čovjek može mrziti čovjeka koji je stariji, koji nešto vjeruje, koji nešto zna, ali da čovjek mrzi malo djete. Zato kaže Allah uposlani, šta ti ja mogu ako je Allah iz tvojih grudi odstranio milost i rahmet? Men la jerham la jurham, onaj ko nije milostiv i prema njemu se neće biti milostivo. <kuh> Nakon toga onaj poznati hadis 5.999. hadis od Omera radijallahu ta'ala nu se prenosi da je kazao Allahu poslanik Alihi sallalatu wasalam dovedeno mu je roblje za rubljenici, među kojima je bila jedna žena. Ona je među rubljem tražila i dojila djecu, a kada je pronašla svoje djete, priljubila ga je uza, uza stomak i podojila Tada je vjerovijesnik s.a.v. upitao svoje ashave, šta mislite, da li bi ona svoje dijete bacila u vatru? Ne bi, odgovorili su asabi ako bi mogla da to izbjegni da ga ne baci. Potom je Allah poslanin k.a.v. kazao, Allah je milostiviji prema svojim grobovima nego što je ova žena milostiva prema svome djetetu. Ovo je jedan veličanstveni, veliki hadis, dosta puta smo ga citirali. Iz ovoga se mogu uzeti mnoge pouke, mnoge poruke. Znači, Omer radijal lao tala na početku kaže, Allahom poslanik ali se letu je bio u situaciji da je sjedio sa je svojima sahabima, pred njim je bilo roblje, pa je vidio jednu ženu koja je tragala svoje dijete, pa kada ga je uzela, prigrlila ga je i nahranila ga je. Pa je Allahom poslanik iskoristio i to je bio metod Božijeg poslanika ali se letu lalatou salam, kada bi vidio nešto, Pokušao je da to poveže ljudima, zato što se to ljudima urezalo usjećanje, da im to poveže sa Islamom. Pa kaže Allahu poslanik, pita sahabe svoje, šta mislite, vidite koliko ova žena voli svoje dijete. Da li bi ona ovo dijete bacila u vatru? Kažu Allahu poslanik, ako bi ikako mogla da ga ne baci, ne bi ga bacila. Pa onda Allahu poslanik opet postavlja jedno veliko pravilo. Allah je milostiv prema svojim robovima viši, nego što je majka milostiva prema ovom djetetu. Allahu akbar. Ovaj hadis, braću moja draga i cijene sestre, otvara vjernicima, otvara svim ljudima na planeti vrata ka uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Vi samo zamislite. Pogledajte nas ljude na Dunjaluku. Kada imate djete pa ga jednom nešto zapovidiš, pa ne uradi, pa dva put, pa ne uradi, pa tri put, pa ne uradi. Kako se naljutiš na svoje rođeno djete, A pogledajte danas na planeti koliko je, koliko je grijeha koji Allah zabranio, strogo zabranio i ljudi to čini. I Allah subhanahu wa ta'ala opet ljudima ne pošalje kaznu. Allah subhanahu wa ta'ala ne uništi. Allah subhanahu wa ta'ala ih ne kazni. Kolika je milost uznišnog Allah subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima? Pa Allah poslanik alaih salatu wa salam kaže doista je Allah više milostiv. Milostiviji je on prema svojim robovima nego što je ova majka milostiva prema svome djetetu. <kuh> Isto tako <kuh> sljedeći hadis eh, pod naslov je Allah je milost dao u stotinu dijelova. Od Ebu Huriri radi Allah, od toga nam se prenosi da je čuva lovog poslanika, ali ih se ledati u sram, da je rekao Allah je milost dao u stotinu dijelova. Kod sebe je zadržao 99 dijelova, a na zemlju je spustio samo jedan dio. Od tog jednog dijela, samilost dijela, samilost stvorenja jednih prema drugima, pa i to što kobila ili konj diže svoju kopitu sa ždrijebeta, bojeći se da ga ne povrijedi. Jedan veličansten opet hadijes koji ljudima otvara otvara velika vrata, spoznaje koliko je milostiv uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala prema njegovim robovima. Svakako, mi smo dosta puta govorili, i nema smetnja se znači, to ponovo ponovi, i spomeni, život vjernika na Donjaluku treba da bude između straha od Allahove kazne i nade u Allahovu milost. To je popu dva krila ptici. Ako ptica slomi jedno krilo, nemoguće da leti. I čovjekov život, čovjek kada čuje ovakve hadise, uzvišeni Allah ima stotinu milosti. Jedno je spustio na zemlju. I ono što mi vidimo međusobno da majka voli dijete, dijete voli majku, Pa čak životinja, Boži poslanik navodi primjer, konja ili kobile koja digne svoju kopitu, ne želi da stani na svoje, znači, mladunče. Sve je to sastavni dio jedne milosti, Allahu Ekber. A 99 milosti uzvišeni Allah ostavio je kod sebe da se njima, putem ti milosti, smiluje svojim robama na sudnjem danu. Pa je Allahova milost velika. Ali je problem što ljudi nekada želi Allahovu milost da postignu grijesima. Allahova milost se može postići dobrim dijelima. Allaho poslanik kaže da on kao poslanik neće u džennet ući zbog svojih dijela. Mi generalno ne možemo uraditi dijelo zbog koje ćemo zaraditi džennet. Džennet je mnogo skuplji da bi ga neko zaradio, već mi možemo zaslužiti svojim postupcima Allahovu milost, pa Allahovu milošću ću uči u Džennet, to je veoma bitno, Allahova milost je velika, ali kom je onome ko se trudi da postigne Allahovu milost, a ne da čovjek neprestano radi ono što srdi njegovog gospodara. Ono što je došlo u vjerodostovnim argumentima da su počinioci tog dijela proklijeti, da uzvišeni Allah u njih neće gledati, koliko je hadisa u kojima Allah u poslanih kaže uzvišeni Allah neće pogledati u toga, toga i toga na sudnjem danu. Neće pogledati, proklijeti su, daleko su, udaljeni su. Pa znači da, ovo je velika milost. Allahova milost je velika, ali kom je, je velika? Svi imamo grijeha. Pa nam je potrebno da, da se nadamo da će na ta, da će nastati Allahova milost ako Bog da obuhvati ali ne da svesno neklanjam, ne postim, ne dajem zekjat, ne nosim hidžab, idem u kladionicu, varam, kradem, ubijam, psujem, potvaram i onda kažem Allah je milostiv. Allah je milostiv sigurno, ali Allah i žestoko kažnjava. Pa je veoma bitno da čovjek ispravno svati ovi hadise. Ovi hadisi nam otvaraju jedna velika vrata, nadi. Kada čovjek pogriješi, šitan ga nadlada, kaži Allah je milostiv, ja ću se pokajati. Allah će primiti moje pokajanje. Allah je tevab, ali ne, ja svakodnevno činim grijehe. Ne radim nešto što će me Allahu približiti i onda se, hajde kažemo, na tu foru vadim Allah je milostiv. da. Allah je milostiv, ali isto tako Allah žestoko kažnjava oni robove koji su sjesno činili ono što je ono što je zabranjeno. Nakon toga, nakon toga kaže se u novom podpoglavlju ubistvo djeteta i straha od siromaštva. Znači novo poglavlje nakon što smo vidjeli kako se Bozhi poslanik ophodio prema svojoj djeci. Svi mi bi trebali da se trudimo da nam Boži poslanik bude uzor u svemu tome i vidjet još drugih hadisa, da je znao Boži poslanik uzijeti malo dijete, staviti ga u u, sebi u krilo pa bi to djete pomokilo odjeću božjih poslanika Alihi seledetu selam Allah poslanik nikada nije reagirao znači ljutito ili srdito u ovom hadisu stoji odnosno u ovom poduglavlju ubistvo djeteta i straha od siromaštva jedan od velikih griha nažalost danas živimo u vremenu kada ljudi i te kako čine mnogo ubistava putem eh, jednog eh, termina koji je u celofan U celofan zamotao mnoga umijstva danas, a to je takozvani abortus. Koliko je danas u svijetu samo abortusa? I kada većinu ljudi pitate zašto abortus, pa zato čime ću hranti svoje dijete. Nemam posla i tako dalje. Kao da je insan taj koji daje svoje djeci na faku. Pa poslušajmo ovaj hadijs koji svakako biljež imam Buharija. Hadijs 6.000 broj 1. Upitao sam, kaže Abdullah, upitao sam Allahu poslanika, alihi wasalam, Allahu koji je grijeh najteži, pa mi je kazao da Allahu koji te je stvorio pripiše sudruga. Znači o to mi smo već nekoliko puta govorili, najteži grijeh u Islamu koji čovjek može učiniti jeste širk. Da čovjek pripiše sudruga uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala u nekom od onih stvari koje smo spominjali, da li u njegovom rubu tu, da je on gospodar zemlje i nebesa, da li u njegovom uluhijetu, da ne može se činti ibadet nikom josim Allahu ili u njegovim imenima i svojstvima. U sve ove tri stvari imamo mogućnost, odnosno ljudi čine širka Allahu Subhanahu wa ta'ala, da li u pogledu toga da tvrde da je neko drugi istvorio zemlju i nebesa, da li da čine i badete nekom drugom imu Allahu Subhanahu wa ta'ala, ili da smatraju da neko ili nešto ima svojstva koja liče svojstvima uzvišnog Allahu Subhanahu wa ta'ala, stavljajući nekoga svjesno ili nesvjesno na nivo sa uzvišnjima Allahu Subhanahu wa ta'ala, to je najveći g Allah neće nikom je oprostiti da mu širk učini. Neće mu oprostiti ako umrije sa tim širkom. Ako je neko učinio širk, pa se pokajala, ćemo primiti pokajanje. Ali ako čovjek umri sa širkom, Allah mu to neće oprostiti. Ako čovjek umrije sa nekim drugim grijesima, uzvišen je Allah, s.a. možemo na sudnjem danu oprostiti i bez pokajanja, osim širka. Pa kaže Abdullah, Pita sam Allahu poslanika li salatu selam Allahu poslanici reci mi koji je najveći grijeh kaže da Allahu koji te stvorio pripiše suduga a koji onda da ubiješ svoje dijete i straha da će jesti sa tobom Drugi najveći grijeh u ovom hadisu spomenut jeste da čovjek ubije svoje dijete bojeći se da to dijete jesti će sa njim Mi muslimani vjerujemo mi muslimani vjerujemo da Uzvišni Allah svona tala tay koji daje na fakku. Daje rizk. Jedno od Allahovih mina jeste ar-razaqo, obskrbitelj. Pogledajte, uzvišeni Allah daje obskrbu životinjama, kolika je planeta, a da ne daje svom robu koji uzvišom Allah subhanahu wa ta'ala robuje. Pa jedan od najvećih griha da čovjek ubije svoje dijete bojeći se da to dijete jede zajedno sa njim poupito pa Abdullah a koji nakon toga treći kaže da počiniš bluca ženom svoga komshi Treći znači grijeh kojeg Allah u staniku ovom hadisu navodi prvi da je širk pripisivanje sudruga Allahu subhanahu drugi da čovjek ubije svoje dijete bojeći se za nafaku i treći je da čovjek počini bluca ženom svoga komshi Mi smo i govorićemo i govorili smo o odnosima prema komšiji. Noća ćemo ako Bog da najvratnije započeti to poglavlje, vidjet da li ćemo ga uspjeti i završiti. U islamu odnos prema komšiji je znači nešto, ako bi mogli reći sveto, znači odnos prema komšiji bez obzira bio musliman ili nemusliman. Imamo tri kategorije komšija, imamo komšija koji je rođak i komšija i musliman, imamo komšija koji je musliman i imamo komšiju koji je nemusliman. Svi oni imaju svoja prava pa čovjek koji ne musliman ali je komšija, ima pravo komšiluka, imamo komšiju koji je komšija i rođak, pa znači imamo da nam je on komšija i rođak, imamo da je komšija i rođak i da je musliman. Tri prava kod jedni osobi. Pa je veoma bitno da čovjek pazi na svoje komšije, vidjet ćemo hadise koji postiču na to i koji strogo, strogo zaprečuju da čovjek znači, uznemirava svoje komšije. Pa ovdje je jedan od posebnih grijeha, U islamu je blud definitivno zabranjen, strogo zabranjen, ali je na posebnom mjestu grije da čovjek počini blud sa suprugom svoga komšije. Zato što njegov komšija očekuje da njegov komšija ga pomogne, da ga ne izda, da ga savjetuje, da mu bude tu u pomoći, a on uradi ono što nikad nije očekivo, počini blud sa njegovom suprugom, pa je tu jedan u islamu od najvećih griha. Nakon toga, Imam Buharija citira argumente koji kazuju da je od i da je Božji poslanik prakticirao djecu staviti u, znači, u naručje, u krilo. Iako je to bio jedan veliki velikan u svakom pogledu, bez imalo znači problema Allaho poslanik bi stavljao djecu, malehnu djecu, sebi u naručje, u krilo. Stoji od Aiša v.a. da je Allaho poslanik uze u svoje krilo djete, da mu potrlja nepce, Pa ga je ono pomokrilo, tada je on zatražio da mu donesu vode, pa je pomokrilo mjesto na odjeći polio vodom. Znači Imam Buharija nam citira ovdje Hadis, pogledajte, iako Hadis nosi mnoge koristi, ali je korista, Imam Buharija hoće da nam kaže pogledajte, Od praksije Božih poslanika je bilo i tu da je zna uzeti djete i da bi ga držao kod sebe u krilu, a nakon toga vidimo da Lovoposlanik nije se naljutio, djete je pomokilo njegovu odjeću, pa čak islamski učenjaci kada govore o propisima mokraći ovaj hadis konkretno citiraju, Ali nas to sada ne interesuje koliko nas interesuje to da je Boži poslanik, ali i se leatu vaselam, između ostalog, znači u svome životu nije imao problem nikakav da mu dodaju malo dijete, da mu on uzme datule, znači i da ih malo sažvače, da stavi u usta pa i do te mjere da su djeca u to vrijeme nije bilo pempaski, pa su djeca znala i pomokriti se po odjeći Božijeg poslanika, ali se leda tu sram, on nije otoga pravio nikakvu ceremoniju. Zamislite danas da nekom je nadnemo djete, pa da djete tu umokri čovjeka, otoga bi se napravila velika ceremonija. Ali Božijeg poslanik ništa, dajte samo vodi, posubi vodu po onome gdje dijete djete pomokrilo i završena stvar. Pa je znači Imam Buharija nam citirao ovaj hadis kako bi dokazao da je to bila praksa Božje poslanika, alihi salatu veselam. <clears throat> nakon toga, nakon toga, Imam Buhari, rahmetullah aleyhi, citira, jedan hadis u jednom poglavlju, kaže, poglavlje, bab husnu el ahdi min el iman, sastavni dio imana je da čovjek pazi na tuđa prava, da pazi na ljude koji imaju kod njega određenu, hajda kažemo, određeni pravo kod tog insana. Pa kaže se, a iša radijallahu ta'an kaže, nisam bila ljubomorna ni na jednu ženu, kao što sam bila ljubomorna na Hatidžu. Kada sam slušala da je vjerovjesnik sallallahu alihve sena spominje nju, a umrla je tri godine prije nego što se ono ženio sa mnom. Njegov gospodar naredio mu je Da je dvorcem od Dragulja u džennetu. Znao je zakljati ovcu i meso od ovci da podijeli njenim prijateljcama. Pogledajte Allahopostanika se salatu wasalam i njegov odnos prema njegovoj supruzi Hatidži koja je preselila. Allahu ekber. Allahopostanik ne samo da je bio insan uzorit prema ljudima koji su živi. Hatidža radi Allahotelana njegova prva žena Aisha kaže... Allahu poslanik je imao toliko žena. Nisam bila ljubomorna, nije ni na jednu ženu kao što sam bila ljubomorna na na Hatiđu. Iako Hatiđu nisam vidjela nikako. Umrla je prirodno što se Boži poslanik oženio sa Išom. Ali kaži Allahu poslanik je spominjao po dobru. Allahu poslanik je znao zaklati ovcu I kaži ovu ocu podijelite hatiđinim prijateljcama. Subhanallah ilavim šta mi možemo naučiti iz ovog hadisa. Koliko puta se nama dešava da nas kontaktiraju braća i sestre, problemi u braku, da ne govorimo o prevarama, o tučama, o netrepeljivosti itd. Pogledajte sunnet Božjih poslanika alih selatu wasalam, njegov odnos prema njegovim suprugama, odnos njegovih supruga prema njemu. Allahu ekber, Allahu poslanik. Njegova supruga omrla, zakopana, prošlo tri godine, ima druge žene, obaveze, on ne zaboravlja na njenu dobrotu. Čak u nekim hadisima je spominjao, ona mi je djecu, kaže, rodila, ona me je pomogla i mjetkom, kada me niko drugi nije pomagao, ona mi je povjerovala u Islam i moju poslanicu, kada su me drugi odbijali. Nije ovaj Boži poslanik zaboravio vrijednost koju ima. Kod nas se desi, brat možda čini svojoj supruzi godinama dobročinstvo jednom pogreši nevelja i obrnuto sestra bratu 10 15 20 godina čini dobro i kuha i odgaja djecu i rađa djecu i jednom pogreši nevelja pa čovjek treba da se ugleda u božjih poslanika ali ih se letu je selam pogledajte i nakon smrti čuvao je čuvao je znači ajde da kažemo taj lijep odnos prema svojim suprugama Nakon toga, toga počne ima Buharija da citira hadise koji govori e, o jednom izvjetno lijepom i plemenitom svojstvu islamu, a to je, kaže se novo pod poglavlje, zasluga onoga koji izdržava siroće, zasluga I nagrada u islamu onome je ko se brini o sirotinji i ko se brini o ženama koje ne imaju muževe, znači da li su to hudovice ili su to žene, znači u svakom slučaju, kažu islam slučajaci, svaka žena koja nema ima nekoga ko će se o njoj brinuti. Kaže Allaho poslanik ali se letu u hadisu Sehra ibn Sada da je Allaho poslanik kazao, ja iz siročeta siroćeta ovako smo u džennetu. Pokazavši svojim kaži prstom i srednjim prstem. Ovdje, znači prvenstveno, znači poslije će nam ima Buharija govoriti o brizi ko brini o sirotinji i kobrini o, o hudovicama, u ovom hadisu se misli na jetima. Jetim je u islamu dijete koji otac preseli prije nego što ono postane punoljetno. U islamu znači jetim djete čiji otac preseli, ne majka već otac, ako preseli mu otac prije nego što ono postane punoljetno, to se u islamu djete smatra jetim. Pa kaže Allah poslanik se salatu selam ja iskrbnik, onaj koji se brini o jetimu, o siročetu, ali ovdje kad kajem iz siroče, misli se prvenstveno na jetima, Bićemo kaže, u džennetu ovaku, Allaho poslanika se salatu wa obećava veliku nagradu, obećava svoju blizinu nasudnjem danu insanu koji se brine o etima. Zato blago onoj braći i sestrama koji brinu o etimima. Imamo hvala Allahođošanu naše braći i sestara koji radi na tim projektima, pazi na etime, e, traži ko će pomoći jetima i tako dalje. U svakom slučaju, e, pogledajte, kada je završio rat u Bosni, da su naša braća iz arabskog svijeta, znajući da je mnogo ljudi poginulo u Bosni, godinama i danas dan šalju novac jetimima u Bosni. Jer su to ljudi koji su svjesni veličini nagradi da čovjek podigne nekog jetima. Jetim djete nema ko da se o njemu brini, pa neko od muslimana preuzme na sebe brigu o tom jetimu. Iako kažu islamskučenjaci, ovdje kada se kaže briga, ne misli se samo materijalno, što nerijetko biva razlogom da ljudi tako usvati, bitno je da je timu dadi im sto maraka mjesečno i to je to. Ne, to je mnogo širi da čovjek brini o njemu ako može i u odgojnom smislu, možda mnogo bitnije nego u materijalnom smislu, pogotovo danas u vremenu izazova. Pa brinuti o je timu i materijalno, ali i odgojno, Mi samo da tom dijete tu dadimo, evo ti pare, evo ti pare, evo ti pare, pa ga možda ti pare pokvari. Pa je veoma bitno va ovaj hadis ispravno shvatiti onda kada insan može ako mi imamo kao što znam da ima slučajeva da naša braća šalju novac da ljudi finansiraju time u Palestini ako je to negdje daleko elhamdulilah mi pošaljemo ono što možemo ili negdje u Africi tako dalje ali ako finansiramo nekog etima u našoj blizini onda ako možemo i kako da učestvujemo u odgoju tog djeteta to je i te kako kak i te kako dobro i bitno Na nakon, nakon toga, novo podpoglavlje kaže imam Buhari o onome koji se brine o hudovici i drugog poglavlje, znači isti hadis onome ko se brine o siromahu. Dva poglavlja sa istim hadisom. Kaže se u hadisu da je Allah poslanika Ali Sele'a Tu Aseram kazao onaj koji se brine o hudovici, I onaj koji se brini o siromahu jeste kao burac, muđahid na Allahom putu ili kao onaj koji danju posti, a noću provodi u ibadetu i noćnu namazu. Ako u islamu postoji hadis koji ukazuje kako je islam lijep i savršen, onda je to ovaj hadis, iako je, alhamdulillah, stotine drugih hadisa. Pogledajte kako islam društvena vjera. Vidjeli smo malo pri kakve se nagradove čavaju onima koji brinu o jetimima. Zato što su jetimi jedna kategorija društva kojoj je potrebna, potreba nadzor i pomoć. Ako se grupa od 10, 15, 20 tima jednom gradu pusti, niko ih ne odgaja, niko ih ne finansira, to će veoma lako postati kriminalci, lopovi, jer niko ih ne finansira, mora i krasti i tako dalje. Pa islam Ljude postiče da brinu o toj djeci. Isto tako, dvije ugrožene kategorije u jednom društvu jesu žene, hudovice, žene koji nemaju muževa i siromasi. Siromasi. Pogledajte, kazao jedan e, islamski učenjak, ona insan koji ne može da ide u borbu i onaj insan koji ne može da posti i danju i da klanja noću, neka radi po ovom hadisu. Allahu ekver. Ako insan ne može... Ne može da li fizički, da li da odi da se bori na Allahom putu. Ako ne može da posti danju, da klanja noću, to sve može nadomjestiti ovim hadisom. Opet ponavljamo da neko se ne bi zbunio, Mi se nalazimo i komentarišemo hadise imama Buharije. Kaže, rekao Allahu poslanik, alih salatu Selam. Od Ebu Huriri je se da Allah u poslani Kali Iserat sam kazao, onaj koji vodi brigu o hudovici i siromahu jeste kao borac na Allahovom putu ili kao onaj koji danju posti, a noć provodi u ibadetu. Znači primjer insana koji se brini o hudovici, ženi koja nema nekoga ko će obezbijeti egzistenciju ili onome ko se brine o siromasima. U islamu su siromasi one osobe koji nemaju dovoljno sredstava da bi živjeli prosječnim, središnjim životom onako kako, živi, kako žive ljudi u njevom društvu. To su siromasi u društvu. Pa onaj insan koji se brine. Pazite, ovdje čak nije rečeno da insan mora on lično. Insan ovdje je došlo Nije rečeno onaj koji finansira. Ne, onaj koji se brine. Pa insan kada možda zna da ima neka sestra koja nema egzistenciju rješenu, on kada kontaktira neke ljude pa oni sakupi taj novac i on inša Allah potpada pod ovaj hadis. Pa nekada ne moramo biti direktno mi ti koji ćemo platiti. Koliko hvala Allahu ima naše braće i sestara koji su aktivni, gdje god se vidi neka potreba, oni su ti koji organiziraju ljude i nadamo se da i oni potpadaju pod ove hadise. Jer se oni trudi da se tim sestrama i toj braći koji su siromasi i ljudi nemaju novca za liječenje, oni su ti koji prikupljaju. Subhanallah il-azim, nagrada, on je kao muđahid na Allahovom putu. Mi smo sinoć o tome govorili, Jedno od najboljih dijela u islamu jeste da čovjek bude spreman da radi Allaha subhanahu wa ta'la uzizanje njegove riječi, uzizanje islama dadi svoj život. Muđahid na Allahom putu. Jedno od najboljih dijela u islamu da čovjek bude spreman dati svoj život na Allahom putu. Čovjek koji brine o dvije kategorije, brine o hudovicama, ženama koji ne imaju obezbijeđenju egzistenciju i ko brine o sirotinji i o bjedi, Ta je, kaže, na stepenu onoga ko se bori na lavom putu ili na stepenu insana koji po danu posti i najveće klanja noćni namaz. Ima ali veći stepen? Ili na stepenu muđahida ili na stepenu insana koji po danu klanja, po posti a i najveće klanja noćni namaz. Pa je ovo jedan veliki, veliki hadis putem kojeg čovjek može da postigne velike nagrade u islamu. A s druge strane, ovo nam ukazuje koliko je islam društvena vjera. Koliko pazi na te određene kategorije u društvu koje su zapostavljene. U islamu jedan od temelja islama jeste zekjat Prvenstveno zekijat, in nema sadaqatu lil fukara wal mesakin, sadaka zekjat se prvenstveno daji bijedi sirotinji. Imaju još ostale kategorije, ali pogledajte kako je islam društvena vjera. Da pazi na bijedu, da pazi na sirotinju, da pazi na žene koje nemaju imaju mogućnost da zaradi sebi i obezbedje sebi egzistenciju. Nakon toga... I time ćemo, ako Bog da, iako sam ja noćas planirao, ja sam noćas planirao da počnemo i govoriti o pravima komšije, ali zaista, znači, opet idemo sporije nego što smo planirali, završemo ovo u potpoglavlje nekoliko hadisa koji govori eh, milost prema ljudima i životinjama milost prema ljudima i životinjama. Mi smo spomenuli nekoliko argumenata koji su indirektno govorili na tu temu, ali u ovom hadisu, znači, u ovom podpoduglavlju imam Buharija nam želi da citira nekoliko argumenta koji ukazuju da islam preporučuje da muslimani jedni među drugima budu milostivi i isto tako islam preporučuje da insan bude milostiv prema životinjama. Ja sam o tome više puta kroz predavanja govorio, mi sada dođemo, znači, da li u Evropu, da li negdje, pa ljudi izmišljaju neke zakone o zaštiti životinja. Nema, znači, nema bolji da neko nešto može ponuditi za životinje od onoga što im nudi Islam. Od pažnje i respekta. Pa ćemo vidjeti neke hadise koje govori na tu temu. Kaže se u hadisu Malik ibn Huwairitha, to je poznati hadis u kojem je Allah poslanik izrekao onaj, velikonu formulu za namaz klanjajte onako kao što ste vidjeli da ja klanjam ovaj hadis prenosi Malik ibn Huvayris od vojnika Ali se detu selam kaže Malik ibn Huvayris kao mladić odnosno kao grupa mladića, približno istih godina došli smo vjerovjesniku sallallahu a.s. i kod njega ostali 20 noći. Pa je pomisljivši da smo poželjeli svoje najbliže upitao koga smo sve od svojih ukućana ostavili, te smo mu mi to ispričali. Pogledajte, kaže Malk ibn Huwailif, bilo je naš, znači skupina mladića, došli smo kod Božijeg poslanika i proboravili kod njega 20 dana. Došli su da i Božiji poslanik poduči i da i Božiji poslanik odgaja. Kaže, pa kada je on primijetio, pogledajte tog pedagoga, pogledajte tog odgledatelja, kada je on primijetio da smo poželjeli, kaže, oni ljude koji smo ostavili iz svoje poruci, pitao nas je koga ste ostavili, koga imaš u kući, koga imaš u rodbini, kaže, nakon toga Allah poslanika, kada smo mu ispričali, Bio je nježan milostiv pa nam je rekao, vratite se svojim ukućanima, poučavajte islamu, naređujte im ono što je za njih dobro, klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Kada nastupi vrijeme namaza, neka jedan od vas prouči jezan i neka najstariji bude među vama imam. Ovdje pojenta ovog hadisa jeste milost i rahmet Božeg prema timo mladincima koji su došli kod njega i kod njega ocijeli 20 dana. Ocijeli su da i Boži poslanik podući, ali on primijetio zato što je bio milostiv, zato što je bio znači, razumljiv, primijetio je da su oni poželjali 20 dana od, sutni, od kuće, pa je i Boži poslanik okupio, pa je s njima razgovarao, Ko je koga ostavio kod kuće, nakon toga Allahu Poslaniku Ali se salatu selam kaže: "Vratite se svojim porocama, poučavajti. Sad ste naučili za 20 dana ste naučili mnogo toga, poučavajte Islamu, naređujte im ono što im je korisno. Klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam." Ovo je jedan od najsve obuhvatnijih hadisa u poglavlju namaza, "Sallu kama ra'aytumuni usalli". Vi ste 20 dana imali priliku da gledate kako ja klanjam. Evo vam jedno veliko pravilo, jedna velika formula, klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam, pa kaže Allah poslanik, kada nastupi vrijeme jezana, neka jedan od vas prouči jezan, a neka najstariji vam budi imam. Nakon toga, onaj poznati hadis od Ebu Hurire radijel Allaho dok je jedan čovjek bio na putu obuzel je jaka žić, pa je pronašao bunar, spustio se njega i napio se. Zatim je izašao i zatekao psa kako dašće i od žedi liži zemlju. Čovjek je pomislio, ova je pas ožednjio kao što sam i ja bio, pa se spustio bunar, napunio svoju e, mestvu, svoju papuću vodom, uhvatio je ustima i napojio psa, pa ga je Allah pohvalio i oprostio mu grijehem. Allahu poslaniću Pitali su, zar ćemo i za životinje imati nagradu za sve živo što ima džigericu, ima i nagrada, odgovorio Allahu poslani k'alise letu selam. Ovaj hadis smo dosta puta citirali kroz naša predavanja, bileži ga imam Buharija, od Ebu Huriri radi Allahu Teala Anhu, da Allahu poslanić pripovjedao kako je čovjek išao kroz pustinju, ožednio je, pa je naišao na bunar, sišao, napio se vodi, kada je izišao, sreo je, vidio je psa, koji liže zemlju, dače koliko je bio žedan. Pa je se sjetio čovjek koliko je on bio žedan, pa je sišao, skinuo je svoju kožnu u cipelu mestvu, pa je zagabio vode, zakačio je usta i izišao ponovo iz bunara i napojio tog psa, pa je uzvišen je Allah subhanu wa ta ta'la insanu, oprostio zbog toga, pa su sahabi u jednu ruku, malo ono, pogotovo Arapi i danas dan oni imaju, znači kada se kaže pas, jednostavno, ono, baš, baš imaju neku averziju psa. Pa kažu Allaho poslaniče, zar i za životinje mi imamo nagradu, ako prema njima činimo dobročinstvo, pa kaže Allaho poslaniče, ali se, letu selam, za sve živo što ima džigeru, znači sve što je živo, što ima život, ima potrebu, treba mu voda, treba ga nahranti, ako mu vi učinite dobročinstvo, imat ćete za nagradu. Pa je ovo sve sveobuhvatan hadis, prema svemu, Prema svemu što je živo, bez obzira da li to bila životinja, da li to bio insan, znači ako čovjek učini neki vid obročinstva prema tome što je živo, bit će nagrađen kod uzvišnjog Allah. Nakon toga 6.011. hadis, Od Nu'ana ibn Bešira radijallahu ta'ana su prenosi, od ona Allahog poslanika ali se ratu sam da je rekao, vjednik je češ u njihovoj međusobnoj samilosti, ljubavi i suosjećanju vidjeti da su kao jedno tijelo. Kada oboli jedan njegov organ, cijelo tijelo obuzima nesanica i groznica. <kuh> Allaho poslanik ali se navodi primjer vjernika jer smo rekli da je ovo poglavlje međusobna milost i prema ljudima, a isto tako milost i rahmet prema životinjama. Pa Allaho poslanik ali se kaže vjernici u svojoj međusobnoj ljubavi i samilosti, oni su kaže, kao jedno tijelo jedno tijelo kada se jedan organ tijela oboli ostali dijelovi tijela se odazivaju nesanicum temperaturum vi nekada vidite čovjek ima problem boli ga nokat urasta mu nokat u tijelo a možda temperatura na glavi upala i temperatura na glavi, pa se glava solidariši sa nogom. Pa požnji poslanik Ali se Latu as-salam navodi da su tako mu'mini u primjeru svoje solidarnosti, međusobni ljubavi, ako se desi da jedan jednog muslimana zadesi neđača, svi ostali se sosjećaju sa sa tim muslimanima koji je zadesila neđača, pa je ovo primjer, znači jedan izuzetno li je primjer djala Allahu besani kalej salatu ve selam navodi kako muslimani međusobno treba da se podpomažu. <kuh> Nakon toga hadis od Enesa ibn Malik radi Allah ta'ala da Allahu besani kalej salatu ve selam kazao ni e, nema muslimana koji posadi vočku ili sadicu, pa njen plod okusi čovjek ili životinja, a da mu to neće biti sadaka. Opit Ovaj hadis, znači pronicljivost mama Buharije, kako je imam Buharija citira ovaj hadis u poglavlju samilosti i dobročinstva prema i ljudima i životinjama, pa kaže Allahoposlanik, nijema niti jednog muslimana koji posadi neku vočku, pa njen plod okusi neki čovjek ili životinja, a da mu to neće biti sadaka. Zato je bilo, zaista i danas to navodi Muderis Efendija na, na hudbi, Prijašnji naši, znači djedovi su se natjecali kada idu negdje krošumu ili pored puta da zasade neku vočku, da okale mi vočku, pa znajući, znajući ovi hadise, radijeći praktično po ovim hadisima, sve što bude jelo, plodove, te, znači te vočke, bio to insan ili životinja, insan će zato imati nagradu. Čak je došlo <kuh> u nekim hadisima da Allah poslani spomenu, iako bi se desilo da neko ukrade sa te vočke, opet se to upisuje kod sadaka. Pa ptice kada dolaze na drvo i jedu, da li jabuku, da krušku, dali li ili najiđe čovjek pa se zahladi, pa uzme, sve to se kod uzvišnjog Allah, što pa ta'ala, piše sadaka. I na kraju, na kraju, opet, Allah, Ebu, e, Imam Buharija citira ponovo onaj hajde da kažemo sveobuhvatni hadis i time ćemo ako Bog da izvršiti večerašnje predavanje iako smo imali u planu da obradimo mnogo više stvari ali ako Bog da staćemo kod poglavlja pažnja prema komšijama u svakom slučaju od Đerira ibn Abdullaha prenosi ono od Božih poslanika da je Allah poslanik Ali Seleatu Selam rekao men la jerham la jurham onaj ko ne bude samilostan prema drugima neće se niti prema njemu biti milostivo i samilostno ovaj hadis smo mi već pro komentar ali jedan opći hadis koji nas poziva u svakom pogledu da budemo milostivi kako prema ljudima, kako prema životnjama, kako prema starim, kako prema mlađim jedno veliko generalno islamsko pravilo onaj ko ne bude milostiv, niće se ni prema njemu biti milostiv molim Allah subana tela da nas učinje na putu istine, da nas podući korisnom za i na kraju subhanike Allahum ad-yamdike ešadu in la ilaha ila instakfiruke ve etubu ilik